Bismillahir Rahmanir Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Qad aflahal mu'minun. Hakika wamefanikiwa waumini. Alladhina hum fi salatihim khashu'un. ambao ni kevu katika sala Walladhinahum Human muaridhun Nambao hujiepusha na mambo ya upuzi Walladhinahum lizzakati faailun Nambao na wanatoa zaka Walladhinahum lifurujihim haafidhun Nambao na wanazilinda Illa أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Isipokuwa pawakezao au kwa ileo wamiliki mikono yao ya kwani hao kulaumiwa ثماني بالتغاور Lakini kinia na itaka kinyume cha haya basi hao ndio warukao mipaka walladhina hum liamanatihim waahdihim raaun na ambao, wanazitimiza amana zao na hadi zao walladhina ala salawatihim yuhafidhun na ambao sala Ulaa. ula اِكَهُمْ الوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ Na kwa yakini tumemumba mtu kutokana na asli ya odongo. Thumma jaalna hunu fi karari makin. Kisha tukamjali ya awetone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti.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 Fata barakallahu Kisha tukiumba tone kuwa damu ili Uganda na tukiumba damu kuwa pande nyama kisha tukaliumba pandela nyama kuwa mifupa na mifupa tukaivika nyama kisha tukamfanya kiumba mungine, basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa umbagi. Tämä on kysymys, joka on yksi. Tämä on kysymys, joka on yksi. Tämä on kysymys, joka on yksi. Tämä on kysymys, joka on yksi. Tämä Wa ma kunna anil lkhalki ghafilin Na kwa yakini tumizi njia saba Nasi hatukua wanjiku ghafilika na viumbe Wa anzalna minas sama imaan fil ard Faaskannaahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi lakadirun. Na tumetiremisha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi Na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. Faansha'na lakum bihi jannati minna khilin wae'nabin lakum fiha fawakihu kathirotun, lakum fiha fawakihu kathirotun, wa minha takulun. Kwa maji hayo, bustani za mitende na mizabibu, mnapata humo matunda mengi, na katika hayo mnakula. Wa shajaratan takhuruju min tuuri saynaa Atambutu bidduhni Namti katika mlima wa sinai Unatoa mafuta na kuwa kitoeo kwa walao wa fiibutuni hawa lakumfiha manafiru kathirotun waminha taakulun na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyamahoa tunakunyesheni katika vile vile omamatumboni mwao na nyinyi mnapata katika hao manfa mengi na pia mnawala wa ala wa ala alfulki tuhmalun na juu yao Na juu yamerikebu mnabibwa Allahu ekbar, Allahu ekbar La ilaha illa Allah Suratul muuminun Imiteremka maka Hii ni sura ilioteremka maka Ayazake ni miya nakumi nanane imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao kisha ikataja asili ya kuumbwa mwanadamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake na baadhi ya mambo yanayoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu tena zikafuatia hadithi za manabii zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu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 Na kumnabihisha nabi wake aombe magfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Kumethibiti kufanikiwa kwa waumini wanomuamini mwenyezi mungu na walio kujanayo na, na wamefuzu kowe ya chakayo. Hau ambao juu ya imani yao viti novema. Basi hao katika sola zao humweleke mwenyezi mungu kwa nyoyo za na kumyenyekea wanahisimu nyenyekevu wa mwisho kwake yeye. Hao wanashughulikia mambo ya mana, Wanapuza vitendo na maneno asiona khali ndani yake. Nao wanashikilia kutoa zakka na naostahiki. Kwa hivyo wanakusanya ibada ya mwili na ibada ya mali na baina ya kujisafisha nafsi na kusafisha mali. Na ambao wanatoa zaka hu wajibu wa kutoa zakka. Unapelekea kujenga mashikamano ya umoja baina Waislamu islamu Na kutia katika moyo kila mtu kuwa jukumu kwa nduguye Anahisi kama nagafisi yeye Na anaungulika kama anavyungulika yeye Kwa hivyo ni wajibu wake kufanya wezavyo kumkinga na za kilimuengu Na machungu ya ukosefu Kwa hivyo fakiri au maskini hatumchukia tajiri Bali wote watahisi kama ni uko mmoja unosaidiana na mmoja kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Wala mwenye deni hakati tama kuweza kulipa lake lilo bakia ikiwa hana cha kumaliza hilo deni. Wala haiangukini azma ya mujahidina anepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kuinusuru dini yake na kukomboa njia yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusudio yake. Wala msafiri au mgeni mhitaji ya na mali yake, hakosi wa kumkithia haja zake kukumsaidia mpaka fique kwake. Naju ya haya, zaka ilikuwa ni jia moja katika njia kubwa uli Uislamu kukombolea islamu mateka na wafungwa na kondo utumwa. Na Uislamu umeongeza kutimiza malengo yake kijami kwa ulimwengu mzima, ikatupili ya mbali chuki na za kidini, Na wa ruhsasa zaka wapewe makafiri ikiitajia haji ya kwa kopesha. Halika kadhalika hupewa wale wanaotumikia zaka kama kuikusanya na kugawa. Pia wandishi, na wasafiri, na wanaohasiri kwa ajili ya kupatanisha wenye kugombana, na wanaowasaidia Waislamu katika vita. Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondoa fakiri popote ulipo na kumsaidia kila mwenye haja kama tangulia. nao wanajihifadhi nafsi zao wasingiani na wanawake na ambao wanazilinda tupusao isipokuwa kwa wake zao au kwa ileyo amiliki mikono yao ya kulia kwani hao si wenye kulomiwa. lakini anayetaka kinyume cha haya basi hao ndio mipaka Aya hizi zina na aya nyingine ziliomu katika suratu nur Zili zoanzia Mzini fumo na mke na mzini fumo na mume Mpigeni kila mmoja wa oba korania. Hakika, aya hizi tukufuzi zotajua zina shiria maovu ya katika umma yanayotokea kwa uzinzi Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto isijulikane Ama katika siha ni sehemu mbili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 Ama maradhi ya AIDS yani ukimwi hayo ni maafa ya siyo semeka. Mwenyezi Mungu nayo. Pili ni kuathirika mishipa ya hisia na kile Kwani uzinzi uweza kuathiri dhamiri ya mtu na kuadhibika nayo na hata mshoe kuweza kuingia wazimu. Isipokuwa kwa njia ndoa ya kisheria au wenye kumiliki masuria, hao hawana umiwi. Zamani utuumwa ulikuwa ni jambo la kawaida. Na ilikuwa mtu akiweza kuchukua katika wajakazi wake kwa kuoni kuwa ni wakeze Na uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika fita vilifuota sharia ikiwa madui nao na kamata watumwa Basi ilikuwa ni halali kuwa wao halika thalika Ikiwa madui hawafanyi mateka kuwa ni watumwa basi ilikuwa haiwafali Waislamu islamu kwa mateka kuwa ni watumwa Mwenye kutaka kuingiliana na mwanamke bila kupita nchia hizi mbili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 na kuzitekeleza kwa nguzwa zake na unyenyekevu wake mpaka yapatikane makusudio yake nayo ni kuachisha uchafu na maovu Hawa wenye kusifiwa hivi ndiyo watakoirithi heri yote na wataipata kiyama Hawa nndi mwenyezi mungu watafadhili wafadhili kwakuwa firdausi usi pahala pa juu kabisa huukaepponi wasitahe umo peke hao ya wapas watu waangalie asli ya kumbwa kwao,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 Kisha tukaifanya hii ya mani baada ya kupandisha na yaila mwanamke kuwa damu kisha damu tukaegeuza kuwa kipande cha nyama kisha tukafanya mafupa na mafupa tukayafika nyama kisha tukatimiza umbaji wake mwishoe baada ya kuipulizia roho kuwa kiumbe kingine bali kuanza kumjenga shani ya Mwenyezi Mungu umetukuka kwa utukufu wake na uwezo wake Yeye hanamshabaha wake na yeyote katika kumba kwake na kutengeza kwake na kuanzisha kwake Kisha hakika nyinyi wanadamu baada ya hayo mambo yenu tuloyataja ni wenye kuyende ya mauti mila shaka yoyote Na kisha nyinyi mtafufuli wa sike kiyama kwa ajili ya kuhisabiwa na kulipu za enu. Na hakika sisi tumezi umbambingu saba zonya nyuka juu enu Dani yake vipo viumbe ambavyo hatu kukafili kanavyo. na tunaviendesha. Na sisi kabisa hatu na kina viumbe vetu vyote. Bali tunavili ndavisi pote na kuharibika na tunavipangia mambo yao yote kwa hikma. Na kwa yakini, tumezi juu juye nunji ya saba. Na si hatukuwa kukafilika na viumbe, Hizo njiya saba zotajua katika hiyo aya mana yake ni mbingu saba. Na kuamba hizo si mbingu moja. Na mwenyezi si mungu hagafini kina mbingu hizo na viumbe viliomu dani yake. Na sisi kutoka mbinguni vua mvua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake. Na kusahilisha kwa ajili ya manufaa tumejali ya juu ya usuwa na ndani yake chini. Na sisi hakika ni wenye kuweza kuiondoa wasipate kunafikana nayo lakini hatukufanya hayo kwa ni huruma basi muamini mwenye kuyumba na kumshukuru na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa aya hii tukufu inaashiria maana ya kisayansi yenye kuhusumu mzunguko wa maji katika ardhi Yajulikana kuwa mvuke unaupaa kutoka baharini hupelekea kufanyika mawingu ambayo ndiyo huteremsha mvua. Na hivyo ndio chanzo cha majimatamu juu ya uso Na ndio chombo cha msingi cha uhai wa ardi ni kutokana na mvua. Ndio huzuka mito inayozuoa hai katika sehemu kame zisiyopitikiwa na mvua. Kisha hiyo mito inamiminika baharini na hulka inarejea tena kutoka baharini kwenda angani na kuendeya nchikavu na kisha kuingia baharini maria ya pili isipokuwa baadhi ya hayo maji ya mvua yanatulia na yanazama kuifadhika katika mahodhi ya chini ardi ya ardhi yakawa kwa muda mrefu mfano wa hayo ni hayo maji yanapatikana chini ya jangwa la magharibi katika Libya ambayo yamegunduliwa na watafiti hivi karibuni kutokana na asili yake ya kea kale Na uenda maji kama haya yaliyohifadhika chini ya kapatu na mabadiliko ya joto wanayoita alamu wa elimu ya tabaka za ardhi yaani geoloji kuwa ni mikondo ya geolojia ikeenda hiyo na maji mpaka pahala pengine pakavu ikaleta uhai baada ya kuwa ni maiti Na haya hii inonyesha hikma kubwa ya wenezaji wa maji kwa kipimo yani kipimo cha haki na hikma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 Hatta ikawa ni muhali kubakiuhai kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi Kadhalika maji ardi kwa kiasi malum Hayazidi ya kafuni gardi yote wala hayatindiki sana hata ya sipatikani hata kilogo kunyoshe ya bazi ya nchikavu Kwa haya maji tunakumbie ni mbustani ya mitende na mizabibu yenye matunda mengi kwa ajilienu na katika haya nyinyi m na kula, na ni mti wa zaituni unaoota katika jim bora mlima wa Sinai, katika matunda yake yanapatikana mafuta na mafute, kufaini na hizo zaituni ni kitoweo cha chakula kwa wanakula. Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwa nema mnemesha mwenyezi mungu binadamu Na ambazo badhi ya kezi wa katika wakatika ayazitangulia Na la kuongeza kwenye aya hii ni kuwa mzaituni ni miongoni mwa mti ya mbao inawishi mrefu sana Zaidi ya mamia miaka Kwa hivyo hawita jijuhuli kubo kwa mtu Bali huendelea kuzaa wenye mfulo lizo Katha alika sifa ya kuwa makijani, kijani, unapendeza kuutazama. Uchunguzi wa kisayansi, unaonyesha kwa ambaza ituni ni katika chakula kizuri, kwanidani yake imo protein nyingi, vile vile zimo za calcium, chuma na phosphorus. Na hivi ni muhimu, na vya kutegemea katika chakula cha binadamu na juu ya hivyo zaituni na vitamine A na vitamine B. Na kutokana na tunda lake utolewa mafuta ya zaituni ambayo ni mafuta bora ya mafuta mepesi. Mafuta haya hutumiwa katika chakula, uchunguzo kitabibu, unaongeza kusema kuwa zipo faida nyingine katika mafuta ya zaituni nazo ni kuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagario chakula, na hasa Na Nayo yanashinda ubora mafuta yote yanotokana na, na mimea na wanyama. Kwa kuwa hayasababishi maradhi ya mishipa ya damu kama mafuta mengineyo Na kadhalika yanalainisha ngozi na mafuta ya zaituni yana matumizi mengine mengi katika sana yani ufundi. Koani yanatumiiwa katika kufanya sabuni nzuri kabisa na vitu vingine katika ufanyaji wa vyakula na vitu vya sana. Na nyinyi mnapata kutokana na nyamaoa, nyama wa kufuga Na ulingamia ngombe kondoo na mbuzi. Mambo eleonyeshe uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kwa kunemesheni. Tunakunyoshieni kutoka matumboni mwao maziwa safi, matamu, mepesi kwa wenye kuyanywa. Na bali ya maziwa mnapata manufaa mengine kama nyama, sufi na manyoya na kutokana na hao nyingi mnaishi na naruzukiwa Najuu ya hawa wanyama wa kufuga naamekebu nyingi mnapanda na mnapakeza misigo, basisi tumekumbi ni njia za usafirishaji na upakize nchikavu kavu na baharini. na kwa hizo mnapata kuasiliana nyinyi kwa nyinyi.